Ah, vai de mine, vai și amar ce zile întristate am ajuns să trăiesc. Abia am gonit oștire ce au năborit în țară și acum, <gântări> iată, mă simt moale și slab ca un prunc. Nărite, crai, bătăliile au fost oh. multe și crâncene, iar dușmanii Măriei tale numeroși ca frunza și iarba, toți ne simțim. A, fetnici, ah, la anii tineriți Intram fără gazi într-o bătălie într e... Zburam pe cai de la un hotar La celălalt și nu-mi păsa De viforniță sau ploaie Noapte sau zi, iarnă sau vară e... e... Hotarile împărăției Nu mă mai încăpeau de de Foc. Ce Maria ta, crai vecin tremure de teamă doar la auzul numelui înălțimitare. Vorbe sfetnice, vorbe. crai, un pricoșător de care vorbește, e doar o amintire. Cel pe care-l ai în față... Iar vină mai aproape. Ha! Ești în stare să ți o taină sfetnice? Ca și cum ar fi a mea. E bine, craiul pe care îl dai în față, îl doar șalele, îl trec vede ca printr-o sită și uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, uite, mâinile îi tremură Maria, a, Maria astea slăbiciune însemnate, trecătoare Vom chema frace vestiți să ne vie de ha să sfet, ce nu încerca să mă mângâi, să-mi Ce tare opusit M-am sătrat de bătălit Vreau și eu, puțină liniște Să stau într-un sa adânc și moale la Hai su Mărieta, uh... un pântător de veci dorește să fie primit uh, să Măritecai, plecăciune, min cu oveste ce nu suferă întârziere. Da, nu ești, omule. Oștiri vrăjmași au călătat hotarele împărăției, armie puternică și numeroasă, Mărieta. Mărintecai, min cu oveste și din cealaltă parte a țării amăvărit o oaste ce pârjolește totul în cale. Și amar de bătrânețile mele, n-am o clipă de gaz, ce traichinuitor, mare sfetnic, cheamă câțiva dintre dregători cei mai de vază a să chelzim cu toții ce e de făcut. Mărite Craind, totul va fi bine, cum nu se poate mai bine să mergi... A, tu salvește proastea, sale Îmi salgere. Dați-mi parcat atac cu cusurare. I-am stricat tichma luminației sale <laughs> și tu și eu. Noi, dar de unde? Maria sa, așa a, și -a singur liniștea bătrâneții Cum singur și se poate așa ceva? Nu, se poate!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 Plecăciune înălțate și slăvite crai, plecăciune! Am susit la chemare mare mare lui sfetnic al luminăției. Da, marele sfetnic bine a făcut ce a făcut. Ia spune, ai adus, ai adus, ai adus, o, o, o, fără acordi ele, prea precatul vostru, ar da, fi avut da, o brațul, da, da, da. să lasă. se arate în fața strălucind. Da, da, da, da, da. Lasă temnelele, lasă, se pricep mai bine cu tine mie. Aplați-te, ja, aplați și arată ce ai adus. Vreau niște cuare, vreau fiercător de iepure. Nu am mai pus ja la peste de cât zvan, și oricum dau să adorm mai aflu cu o aste vrășmașă, mi a călcat hotarele pe un pe apă. Ei bine, slăvite crai, Aici, în această triste, am leacul potrivit pentru necazul mării Priviti! Priviți, vă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 Și-o mării de crai, mm? îți va fi slujitor credincios. Îți mă... mm -hmm. mulțumesc, îți mulțumesc din inima. I-am că-i de acum încălalt, dormit... voi atât de bine. A... Maria ta, să răsplătim omul, mm? e dreptul lui. Da, desigur, să-i plătim, să-l sal, să-l răsplătim. Prea cinstit, am să te răsplătesc grecești. Ba, nu, ba, nu, ba, nu, mai nu, îmi plătește. El spune, vrei aur? Vrei? Este Dorești cel mai de armăsar? Ori un palat! Ori orice dorință vrea, vrea? Îți-o plătesc ca și cu. Ai, ai, ai, greiește. Luminate, A? pasărea minunată ce ți-am dăruit A? nu are preț Ulea, ea s-are fără număr, nu te sfini Nu-mi trebuie A? nimic, slăvite crai Pot dobândi și singur tot ce dori Și totuși vreau să te răsplătesc, prea iscusit Nu pot îngădui să pleci cu mâna și buzunar de goare de la curtea ce ai, ai, ai, ai. Cerem tot ce dorește inima, ou, orice! Luminația ta! A? Îmi voi lua răsplata, dar cu îngăduința Măriei Tale, nu acum. A. Voi veni după ea altă dată. A. Altă dată! Altă dată A. A. -ești bine veni la mine! Ține minte, Caiu Dadon nu-și uită niciodată! Maria mă, ta... Și acum, slujitori, luați cocoșelu, șasezați cu mare, mare grijă.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 Vestea despre minunatul cocoșel de aur a trecut de mult hotarele împărăției. Acum, bătrânul Crai D'Adon în liniște și pace. În fiecare noapte, doarme somn adânc. <trui> a uitat că mai există o bătălii, războaie sângeroase. Când? Într-o noapte fără lună și stele... Tătuța! Tătuța! Trezește-te, Tătuța! Trezește tătuța, tătuța, tătuța n-auzi? Ce s-a de bă? E prăpăd! E prăpăd, n-ai auzit! În noaptea asta, cocoșul de aur a prins glas! Ce A, da, mai, mai, mai, că uitați-vă, de el. în vârful turnei și se zbate! Să duc, să am fost afară și l-am văzut cu ochii mei! Se zbur și m cu un dreptat spre partea de unde ne văd dușmanii! Vin oști străine! Da. Auzite, pulburare turburare O, nu e de șagă, S-a terminat cu somnul. Noroc, am doi feciori ce au crescut ca brazii. sunteți tineri, sunteți voinici. Tată, vostru să porniți la lupta. Statuca, că gădiesc să plec eu la hotar cu eu, Mă iau, eu, eu. Dragii mei, îmi saltă inima de bucurie când vă văd de.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 Una după alta, una, două, şapte, nouă, dar de la oștile celor două vreștări împareții n-a sosit nicio veste. Craiul da dom nu mai are stare Or fi bilițfeciorii lui, or fi post înfrânți! Franța. Cocosul ia de glas și se zbate. De la fiimei sfetnice, n-a să o nicio veste? Tărite, Craim, toate străjile de la meterezele cetății au poruncă să dea de știre neîntârziat ievirea trimisului creișorilor. Zi și noapte, tot stau cu ochii ațintiți în zare, doar, doar ce Mare sfetnic! Poruncă luminate, crei.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 Nu au ușe, nici frâie. Și un cort de mătase, brodat cu fir de aur. Da, da, da, da. da, da, da, da. da, da, da este cortul celor doi creișori. îl recunosc. Să ne apropiem! Oh. Ce liniște ciudată! Mă -nfior. Oh, Uite oh. ce grozavie! Ce nenorocire! Ce se petrece aici, măi? Nu uitați-l spaimă! Pe cei doi feciori înălțimii tale. Hai spune o dată, omul. Ce e cu ei? Mărieta, nu puteți! Îți poruncesc să grăiești oștine. Acolo, în cortul de mătase, fii înălțimii tale, zac fără sufla.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 Zădarmic, marite Crai, oștile dușmane au părăsit locul de mult și-au luat prada, retregându-se spre hotare. Oh. Ce se petrece? Aud eu bine glasul unei copile? Da, mărite Crai, am găsit-o ascunsă într-un cort. Se pitise între faldurile sfârșiate ale unei perdere. După chip și stroi, pare de n-am străin. Ne-am gândit că e o iscoadă ce ne-a călcat Pământurile! Da, da, am legat-o, fetelești! Dați-mi drumul, dați drumul, nu mai îmi mâinile, dați-mi drumul! Ostași, aduceți-o da. mai aproape! Mai repede, nu-ți auziți porunca măriei soli! Nici de mai repede, nici coadă, hai! Cine ești, fetița? Hă? Grăiește! Oh, Mărite Crai, poruncește mai întâi să-mi slăbească legăturile! Dezlegați-o! Îndată, Măriata, îndată! Mulțumesc, luminate Crai!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 unei atât de gingașe, de blând, de făpsuri... Îți mulțumesc, slavite. Ați văzut? Ați văzut? Dar ce nu. nu mai fi și în asta? Nu. Și cum ar fi ajuns aici, în creierii munților? Cine știe? A, și dacă e într-adevăr de neam ales, de deci ce ori fi lăsat-o aici, oștile dușmane? A, mie toată tărășenia cu fata asta nu-mi place deloc. Predin în calea afară de chipeșe și îmbrăcate Aha. numai în aur și mătăsuri. Aha. Eu cred că ei o iscoadă. Da, nu, bro, disi tu, estețule. <laughs> da, da râdeţi, vă, râdeţi, dar râdeți, voi râdeți, dar n-ați văzut cu ce ochi și uita măritul crai la ea? Păi că o stea sau o floare. Nu s-a apropiat bine fetișcana și şi... via și răsucit mințile măriei sale. Aș uita de bieții crăișori ce zac în cort cu spadele în în pieturi și de oastea nimicită şi...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 Căciune, Bridegra, plecăciune, Bridecrat, plecăciune, încătuie umilului tău slujitor să-ți spună pun venit. E, noroc și bucurie, scuzit de cititoare în la ce vânt te aduce pe aici, Bridecrat? slăvite, a sosit ceasul să-ți cer răsplata pentru minunatul cocoșel de aur ce ți-am dăruit cândva.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 Te-ai legat să-mi dai răsplată pe măsura neprețuitului meu, dar... Da, am făgăduit și voi ține făgăduiala. Grăiește! Mărite d'adon, singura răsplată ce-mi doresc este... minunata, prea frumoasa domniță ce șade din stânga mării tale. Oh, ce drăzneală! Ce nevoie ai tu de copila asta? Uite, dacă vrei...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 Îmi sunt mie un bun sfetnic și mi de ajuns. I îți dăruiesc toată visteria, sau o jumătate din împărăție la alegere! Nu, mărite crai, nu râvnesc niciuna din aceste comori și nici dregătorii. Singura răsplată pe care o doresc...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 Nu țin cuvântul față de un tată care nu-și culea lungul nasului. Flăgitor nebun, Marite, nu merită să-ți pierzi vremea cu el. Alungă-l. Mai Luați-l pe zâmbăru și afară cu el, din casa. am să plec. Reiau dreptul meu. Sunteți martor oameni buni, a făgăduit? Să-ți țină cuvântul, cuvântul de Crai. Michele, ridici glasul asupra unui cap încoronat, slujitori, răpuneți l pe mearde. Hai să-ți ai S -a -s -a seama, Crai hain! nu loviți, nu! A -a. N-au Nu-i bine ce-a făcut măria sa, a răsplătit binele cu răul. Nu și-a ținut cuvântul! Cu băcoșul! Uite! Uite. Cucoșul de aur! Priviți! Da. și la luat de pe și vine spre și împărătească! Uitați-vă! La din revan pe crai! Îl ciupește! Cucoșul de aur! de aur l pedepsit! Aspră, dar meritată pedepsă!